Əddəl əmənəh və bəlləqəl risələh və nəsəhəl əmməh fə keşəfəlləhu bihəl ğummə Əmə əmə bağ <coughs> Məni, inşallah Əl-Bəqra suresinin 255-ci ayəsini oxucaq Dedirə biz kimi, ayət-ül kürsüdür Mühim olan Əni, yani, əsas olan ayətlərdəndir ki Əni, yani, Peyğəmbər bu ayətin fəziləti haqqında hədislər var Və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 Lituqri cənnəsə minə zulümət ilə nur Yə Muhamməd Biz sən üzələbə elə bir kitab indirdik ki sen bu kitabla insanları zulümətlərdən Nura çıxardansan Zülümətlər Cəmdə gəldi Zəlalətlər, ha Dindən, İslamdan kənər Hər bir şey zulümətdir ilə nur, nur da ki İslamdır Allahın kəlamı, din Həmçin bu Elə bir kitabdır ki Bunun hər hərfinə 10 savab var. Peyğəmbərmiz s.a.v buyurur, Mən qara hərfən min kitabı Allahi fələhu bihə həsənə vəl-həsənətü bi əşri əmsəlihə Kim Allahın kitabından bir hərif oxuyarsa, onun üçün savab vardır. Və bu savab 10 mislindədir, yəni 10 savab vardır. Həcəl insan Ramazanda özünü, öz nəfsini tərbiyə etməsə, öz nəfsini hesaba çəkməsə, öz öz özünü islah etmese Allah'la danışmasa Allah'ın ke kelamını okumasa onu da ne zaman okuyacak ve biz dedik ki oruçluğun asas məksədlerinden biri Allah'tan korkudur neca ayağın sonunda ya yuhallazina amanu kutib aleykumus siyam ey madenler oruç tutmak sizden evvelçilere vacib oldu nece onlara oldu vacib nece size vacib oldu Aleykum siyam kemə kutiba aləzinin min qablu oruşma sizlərə va vacib edildi necəcisidən əvvəlləri vacib eldi ki və əllakum tettequn bəlkə Allahdan qorxasınız. Deməli qorxu əsasdır. Və bu qorxunu artırmaq üçün insan gələ Allahın kəlamını ke oxusun. Ən yəni orucduqda ən əsas ibadət demədir Allahın kəlamını oxuyub tədəbbür etmək, fikirləşmək. Peyğəmbərəsəm mən Həmişə, necə, ümmən sahabələr. Quran oxuyurdu və ya düşünürlər. Və ona görə Allahın kəlamını hər bir insan gələ bacardı, gələ nəsin, örgənsin. Düzgün bir şəkildə örgəsin ki, ayıq səlam, evdə öz uşaqlarına, qohumlarına Allahın, Allahın bu gözəl kəlamını örgəsin onlar. Və biz başlayırıq. Əl-Baqara 255 mən oxuyacam, sonra inşallah izah keçək.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 Ya'lamu mâ beynə eydiyhim və mâ khalfəhum Vələ yuhiytuğunə bişeyim min ilmihə illə bimə şək Və si'a kursiyyuhu s-semâvəti vəl-ərd Vələ yəuduhu hifzuhu mə və huvəl-əliyyul-azîm Məli, fikir verilse, biz başlayan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 Rasulallah, Rasulə, Rasulallah. Heç eşitməsiz ki deyək şey, Rasulallah, yox. Deməli, dəyişən, Allah sözün özüdür. O elif isə, fethə ədi. Və ənin də, əlifin də məhreci, ədi. Ə-i-u. Ə-i-u deyil. Vəqqalın olan da, yalnız Allah sözündə olan, əmdir. Artıq. Ondan başqa heç bir şey. Həmçinin,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 İstəyər iki ilə, istəyər dördlə, istəyər də altı ilə. Oxuya bilər. Allahu la ilahə illə düzdür. Və ya Allahu la ilahə illə huval hayyul qayyum Və ya altı ilə də istəsə uzala bilər. Həmkinin və uzatmanın Allahu la uzatmanın əlaməti var. Nədir? Dalga. Biz deyik ki, hər hansı bir sözün və ya hər hansı bir hərfin üzərində Bu əlaməti görərsizsə dalğa işarəsi bu odur ki, burada ya medd-ul-munfasıl və ya medd ul və ya medd ul lə var. Yəni burada uzatma lazımdır. Və ümmən qiraətçi əgər bu qaydaları bilmirsə, bu işarəni gördüyü halda orada uzatsın. Əgər medd-ul-munfasıl, medd və medd-ul-lazim anlayışı yoxdursa bu ibadətlərdən bu işarəni, bu dalğa işarəsini, Allahu lə işarəsini gördükdən sonra dalğa şərsinə Uzatsın. Həmçin, bu dalğa işarəsində siz qayril nəqlubi aleyhim və ləddalində tapa bilərsiniz. Daddı, əlifdir və sonra dalga işarəsi. Ümmü əgər bu qaydaları bilmirsə, bu dalga işarəsini gördüyü uzatsın. Həmçinin iləh sözündə birinci əlifdir, sonra ləmdir və sonra ləmin üzərində fəthə var və sonra kiçik bir xət var. O nə idi? Əlifdir ki, uzatma miqdarı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 Elhamdülillah Elhamdülillah -ha. el Bu birinci Və ikinci Boğazın sonundan bu, Biz deyik ki Boğazdan altı ərif çıxır Düzdür Buna deyilər Hüruf-ül-Həlq Boğaz ərif dəyilir Boğazın lab əvvəlindən kərif Xa Bir de va Qayril xalis. Boğazın ortasından iki ərif çıxır Hansı? Ayn Bir de hə. Elhamdülillahi rabbil alamin rabbil alamin zayn hərfinin qeyd etdim ki ifrat eləmək olmaz. Ümmədan qiraətçilər, alimlər, qiraət alimi ayn hərfinə heç vaxt ifratla oxumurlar. Məsələn, demək olmaz belə Elhamdülillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Boğazı çox sıxmaq olmaz. Ayn hərfi incə hərflərin sırasındadır. Əgərsən qalın hərflərin sırasına baxsan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 və bu hərfi çıxartmağa səy göstərirsən, bu hərfi səndə çıxır və bilin ki, Allah tala heç kimin əməlini zayi etməz yəni sən çalışmaqsan ki, bu məxrəcləri düzgün çıxarırsan çünki biz demişdik ki, əgər məxrəcləri düzgün çıxartmasaq, məna pozlar misal, ən əsas misallardan biri zəllə, zəllə, vəllə, vəllə Dördü də başqa-başqa sözlə. Dördü də başqa-başlıqdır. Məsələn, <tülüyor> və ibadur-rahmanilləzinin yəmşunun ala-l-ardı hauna hauna injehad. Yəni Rəhmanın o kəslər ki, yer üzərində təvazökarlıqla, yani yəni təvazökarlıqla gəlirlər. İncə hədisən ki, və ibadur-rahmanilləzinin yəmşunun ala-l-ardı bu heyran artıq vaxt çatmaq mənasını verir. Yəni Rəhmanun qulları o kəslər ki, yer üzərində vaxt vaxt çatanda gələrlər. Beləmi? ərəb dilinin sözləri həttən artıq çox olduğu üçün sən hərfin məxrəcini düzgün yerdə tələffüz etməyəndə, düzgün tələffüz etməyəndə məna pozula bilər. Ən acəb bir misallardan İxlas surəsində, yəni gündəlik oxuduğumuz surələrdə səhv var. Gündəlik istifadə etdiyimiz surələrdə səhv Məsələn, biri deyil ki, o xiyyir deyil ki, Allahus-səməd, səməd, və mənə pozulur, orada sattı. Allahus-səməd, səh, sa. sindi. Və ya tısaq ki, Fatiha suresində, çox uzağa gitməyir. Sıraqa ləzīna ən amta aleyhim və yəvmən əvvəl, ehdina sıraqa l-mustəqim, Mus sindi. Çoxumuz oxuyanda deyirik ehdinə sıratal müstəqim müstəqim. Başka Sa, başqa sözdür. Sadla. İstəqama başqa başqa sözdür. Müstəqim isə sinə başqa sözdür. Fikirləyin, məxrəci düzgün bir şəkildə tələffüz etməyəndə məna pozula bilər. Və təcvid elmində xəta iki yurdur. Bir var ləhnul hafi və var lahnul khafi, Ləhnül xafi o səhvlərdir ki, qirayətçi bu səhvləri edəndə mənaya xələr gəlməz. Məsələn, tutaq ki, e, Meddül Mutasılı iki hərqi uzadar. Və deyər ki, İvəcəə nəsrullahi vəlfəth. Problem yoxdur bunda. Yəni, nə mənada problem yoxdur? Yəni, oxumağına düzgün oxumur. Amma mənada xələr gətirmir. Məsələn, və ya deyər ki, Diğer şey, məsəl, İki ərkə uzalar. Halbuki, məddül ləzimin uzatma məqdarı Hafsan Nasım qiraatına görə 6-dır. Amma mənayı xələr getirməz. Amma əgər ləhnül cəlil, yəni böyük səf, böyük hata, hansı ki mənanı pozar və buna görə də insan məsuliyyətlidir, məsuliyyətləşir. Onun qədər Allahın kelamıdır, okuyun bunu. Və Allahın ke kelamını insanlar, Ərəbcə görə oxusun. Nəyə görə? Künqaləş model inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqulun. Biz bu Qur'anı ərəbcə indirdim. La'allakum taqulun. Subhanallah, hər bir hərfinə 10 səbəb var, 10 səbəb. Bir də nə oxuyacaqsan, əlif, lâm, mim 30 səbəb var. Ha indi əgər oxumasa belə olsa, inşallah var. Eyni səbəb.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 Sen bunu okuyup başa düşməyəndən sonra, almaməyəndən sonra hansı kitabı okuyacaqsən? Ve sen Ramazanda bu ilmi örgəməyəndən sonra hava örgəyəyəcəksən? Doğam tamam edəyək. <gülüyor> <gülüyor> Hemçinin dedi ki, Allah-u la iləhə illə hayyul qayyum Yə hərfin məhrəcində Çoxumuzda problemler var. Çox insanlardan eşinmiş amci deyirlər. İyyəka, iyyəka, iyyəka, iyyəka, na'budu və iyyəka nesləyin. Bu seftir. Orada ki dənəyidir. İyyəka, na'budu və iyyəka, və iyyəki. Ki dənəyir. Bir dənə değil, iyyəka değil. İyyəka, na'budu və iyyəka nesləyin. Ki dənəyir. <gülüyor> i̇yyəka. Və ya harfinin mehreci, dilin ortasını damağa təhundurmalı. İyyə, yyyə, yyyə. Eyyə, İyyə, Və Ve yəhərfi şəddəli olanda sen bunu açıq bir şekilde gərək tələffüs edesən. Necəçi burada var? Allahü la iləhe illəhu vel hayyul qayyum Ve sənə bir daha qeyd edəyim Bəzləri hə harfina hədir Ha Ve əkhir Elhamdülillə, Elhamdül, Elhamdül, Elhamdül, Elhamdül, Elhamdül, Elhamdül, İnce hariflərdəndir. Və mehraçı da boğazın ortasını səkmaqla. El-Hə, Hə dəyil. El-Həmdülilləh dəyil. Və ya, orda şükməy. Allah-u lə iləhə illə hüvel hayyul. Hayyul dəyil. Hayyul. Ədi, ince. Oldu. Həmçünün El-Həyul qayyum. İki də yıqdır. yığını sen elə bir şekilde bildirilməyəsən ki Açıq bir şəkildə çıxsın iki dəfə. Hayyul Qayyum ya. və ayənin sonunda da meddül arıd li sukundu uzatma miqdarı qədərdi? i̇ki, dörd, altı. Yani, nə qədərdir? 2 4 6 ya. Nə deməydi? Hər hansı bir qıraçı əgər ayənin sonunda bu medd hərflərindən biri, üç medd hərfləri hanslardır? Əlif, va, ya. Uzatma hərflərindən birini taparsa, üç formada, üç şəkildə oxumağa icazədir. Hafsanasim qiraətinə görə və oxuyublar məsələn Fatihadə alhamdülillahi rəbbil aləmin 1-ci və ya 4. alhamdülillahi rəbbil aləmin 4 və ya 6. 3-ü də səhidin. Onda deməli ayənin sonunda gələn məd hərfi olarsa qiraətçi öz ixtiyarına görə uzadır. Və bunu qeyd etdi ki, bəyan olunmuş ümumən qiraətçi oxuduğu zaman tonları ənəsin aşağı yuxarı salsın. Ya nə uzatmanı dəyişdirsin. Əgər bir yerdə 2 ilə oxuyubsa, sonra isə keçir bir 2 oxuyur, sonra keçir 6-ya. 6 oxuyur, sonra keçir 4-ə. sonra keçir 2-yə. Mən qərirət alimləri bəyəniblər ki, insan 4-lə oxuyursa, 4-də davam etsin. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Er-rahmanir-rahim. Malikə yevmiddin. Devam etsin. 2, sonra 6, sonra 4, sonra 2, 4. Olmaz belə, olur. Yəni, yaxşıdır ki, qilayətçi bu da şeylərə fikirəsin. Sonra, ayənin üzərində cim var. Dedik, cim nədir? Nəyindir hökmü? Keçməkdə olar, da Amma əvzəl, daha dayanmaqdır. Daha gözəldir ki, sən bu ayənin sonunda, yəni və ya bu, bu sözün sonunda dayanasan və deyəsən ki Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Ayanın sözü sonu və ya sözün sonu el qayyumdur. Qayyum o El qayyum amma dediyinə el hayyul qayyum sukun. Nəyə görə? Biz dedik ki, arab dilində olan 6 hərəkədən beşini neyə sukunlayırıq arasına. Onlardan fəthə, kesra, <divenen> damma, in və umdur. Əgər bu beş hərəkədən biri gələrsə sözün sonunda və bu sözdə bayanmaq istəsək bütün hamısı bütün hamısının sözün sonu sukun olur. Məsələn, belə burada o deyək ki, alqayyuma və ya alqayyumi və ya deyək ki, qayum və ya qayumin. Məsələn, bu formda olsaydı sən sukun edəcdin. Əgər olsaydı ki, olsaydı Qayyuman bu zaman sözdə dayansaydın İki hareket uzalacaktır. Misal İzə cəəə nəsrullāhi vəlfəth Və rəəyten nəsə yedkulûnə fī dînilləhə efvəcə Fəsəbbih bihamdə rabbike vəstəğfir İnnehu kənə tevvvəbə İçərəkə Tevvvəbə Aslı bunun Təvvəbən ən Təvvəbən Amma dayandığımız üçün dirinə Təvvəbə Və ikidən artıq uzatma olmaz Bəzədir İnnəhu kənə təvvəbə Olmaz Əlif-siz gələsə Bəli Hə? Əlif-siz gələsə Və əlif-siz gələsə Yəni burada Yox, əgər dayaqsız gələsə O təməl-bu təməl, təməl üstündə olacaq Onu inşallah biz izahə edəcəyindir Burada, burada izahə inşallah Deməli, iki hərəkət göz aldıq. Aydın oldu? Və deyir ki, cimdə də dayanmaqla olar, kəsməyə Keç, amma kəsməyə daha əfsəldir. Dayanmaqsa. Eee, daha doğrusu dayanmaq daha əfsəldir. Həmçinin oxuyuruq: "La ta'xuduhu sinatu və la nūm." La uzatmadır. Məttəbi, iki hərəkə. Sonra gəldi te tə, te tə, tedi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 və dedi ki la ta'xuzuhu la ta'xuzuhu z sonra gəldi ki la ta'xuzuhu və hə sonra balaca bir vav var dedi o vav nə idi uzatma idi uzatma miqdarı iki ərkə fikirləyin la ta'xuzuhu uzatdım la ta'xuzuhu üç ərkə və bu da hə uddəmir yəni əgər hə hər fə Fəhərfin üzərində damma olarsa bu zaman, yəni bu işarəni də görsəz balaca vavı iki hərkə meydanı uzatsız. Deməli əlifdə uzatma balaca bir xəttlə olur. Düzdür? Əlifün üzərində. Vavda uzatma, uda uzatma kiçik bir vavla olur. İnşallah, idi uzatma burada var. Bəli? Məl Altıq məd işarəsi indi burada var. Yenə isə inşallah. Həmçinin fikir verin. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوُمْ سِنَةُ وَلَا نَوُمْ Oldu ne? İdgham? <gün> maal Yani idgham baş verecek, hərifler birbirine daxil olacak, gunna ilə bir yerdə. Ve idgham ma'al-ğunna hərifleri neçədir? Dört həriftir. Hansılardır? Yə, nîm, vav, nun. Ve bu yemnu sözündə cəmləşmişdir. Və biz ki, əgər nun sakin və ya sonra bu dört hərfdən biri gələrsə, bu zaman tanvinlər n səsi itəcək, ikinci əfsə şəddənləyəcək. Buna misal: "Və men ya'mal misqala zarratin xeyron yara. Xeyron yarahu." belə deyə. "Və men ya'mal oxurğla və men ya'mal misqala zarratin xeyron yara." وَمَن يَعْمَلْ نون sakin itdi və ikinci hərf isə yəyisən oldu şaddələndi və səs burundan çıxdı. Mağunna yəni gunna Ərəb dində bu səsə deyir. Bundan xarışından çıxan səs. Əm, in, bu səsə gunna deyilir. Mən səni deyəndə çu gunna et yəni səsi burundan çıxar. Ha? Və deyilir məsələn və men Aydın oldu. Hemçinin sinətü sözündə ecel men dayanmaz desəm. Onda necə okuyacam? Kimdir? Sina. Sina. Sina. Allah razı olsun. Sina. Mesələm, elqari'atü, melqari'atü. Və mə edrəkə melqari'atü. Esil budu. Okuyur gələ. Elqari'ah, melqari'ah. Düzdür. Nəyə görə həyətti? Yazıca saklayın. Aydın. Ecel temərbutə gelərsə. Temərbutə. Yani var tə açılmış tə var da bir də temerbutə, yəni bağlamış da. Ya yumuru olur belə, yumuru həkimi, kinə üstündə iki nöqtə. Və ya bu formada sinətu sözündə olduğu kimi ola belə. Hədislə kinə nöqtə. Əgər sözün sonunda bu temerbutə gələrsə və bu sözdə bayanmaq istəsəy bu, bu temerbutə hə h hərfinə çevrilər. Yəni bax indi ayə. Əyəbə la ta'xuduhu sinə sinə əsir bunun sinətun. Əgər, bu təmər, bu təvariz sonu, sözün sonunda. Hə dedi, hə, üstündə kiləməklər. Əgər bu gələrsən sözün sonunda və bu sözdə bayanmaq istəsən, bayanmaq istəsən, bütün hərəkələr olur hə. Bütün hərəkələr sukunlaşır və tə olur hə. Anladın? Hə. Evdə baxarsın, əlqariya sözünə baxın. Elə açın, indi baxın. <gülüyor> açın, baxın. Açın, əlqariya sözəsində. Seyfi 600. Lap sonda, lap açın, sonra iki seyfi biraz qabaht çevirin. İki seyfi. Açtınız. Bakın, ayə belədir. El-qari'atü Mel-qari'atü Və mə edraka Mel-qari'atü Amma okuduğda ham zirine Əl-qari'ah, məl-qari'ah, həyə çevir. Nəyə Çünki qaydadır. Ümumən ərəb dilində və Quranda, ikisində də. Əcər təmərbutə gələrsə və təmərbutənin üzərində hər hansı bir hərikə olarsa və o sözün sonunda vəqf etmək istəsən təmərbutə çevirilib, həyə olacaqdır. Ayıd nə oldu? Yaxşı. Hansında? Burada sözsüz dayanmaq yoxdur. Yoxdur, mən istəyə misal dedim ki, Ərza yəni, belə bir rast gəlsə, olasan, təəccübləşəsən. Sonra oxuduq, fikir verin ayın sonuna la ta'xuduhu sinatu və la nəm. Nəm uzatdıq. Nəyə görə uzadırıq buvə? Yaxşı, lin sözünün mənası, lüğəti mənası sən arxada canoğlan uzatmaq və ya dartmaq deməkdir. Yaxşı, lin hərfləri neçədir? Deməli, ərəb dilində tecvid əhkəmlarında iki ərif var ki əcər bu ərifler sukunlu halda gələrsə və bu sözdə vəkv edilərse bu zaman bu iki ərif uzadılır, dartırır. Lin ümmən lə nəfəyindən gəlb. Yani uzadılan, dartıran. Məsələn Li Quraish, ilə fi ilə fihim rihlətəşşitə i və səyif Və ya məsələn Əl-xavuf və ya nəvum Neçə hərək ozalım? Neçə hərək mən sələk 2, 4, 6 Deməli, linin hökmü caizdir. Əgər bu iki hərəfdən biri olarsa hansı hərflərdir? Var? ya Və sükunlu gələrsə, bə nəvum sözündə, nəvum sözündə və vəqf etdi Sözün soru nəvumundu, un Dedi ki, un nə olur, oxunmur in un, e i, u Bunlar oxunmur Heç zaman dayansak o kumur. Ve bu zaman meddullin baş verecektir. Uzatma miktarı. İki, dört, altı. Yəni, bu iki harfi dağıtacaqsan. Nevm. Ha? Es-saif. Dağıtırsan. Aynı oldu Və həmçin, davam edəyik. Yəni, fikir verin. Yəni, cim geldi və dədir ki, cimdə keçməyli olar, dayanmak. Amma daha hefseldir. Sonra, aleykəsələm. Ləm gəldi, ləhu və ləmin üzərində şəddə var. Nəyə görə doğuşu o şəddə? Şəddə Əcəl ketsən Şəddə Nə və olacaq? İdqan İdqan Biləqunna Biləqunna olacaq <gülüyor> <gülüyor> Bu zaman İdqan Biləqunna olacaq İdqan Biləqunna nə zaman baş verər? Nə zaman baş verər? Ənləri sakin olun, mən bəra Allah istəndən razı olsun, Allah zeynimizi artırsın Əcənun sakin və ya sonra bu iki hərf gələsə ləm və ra bu zaman tanvinlər oxunmayacaq və ləm və ra hərfləri şaddələnəcəktir və səs tam ağızdan çıxacaqdır. Tam olmadı. Bəli, məsələn birləşdirək oxuyaq fikr verin. La ta'xuzuhu sinatu və la nawmul lahu ma fis və ma fil arz və la nawmul lahu. ولا نوم نوم له amma nə etdi açın şəklə oxuduq. Tam yaz çatdırmayacaq. Sonra lehu lehu sözündə baxın yenə uzatma var lehu <gülüyor> iki hərkədir və balaca vaf hərfi var. Kiçik bir şəkildə o da ki dammanı uzadandır. Oldu? İki hərkə Ləhu mə fissəməvəti Səməvəti Burada da Səməvə Səməvə Burada da uzatmadır Bundan Yəni, kiçik bir işare ilə İçərəkə uzatılır Səməvəti Və mə fəl-ərd Burada iki də Ard sözündə ən çətin sözlərdən biri deyil Bələ bir misal var Giraatçilərdə e, əgər Hər hansı kiminsə Giraatını bilmək istəyirsən Yəni Doğrudan da te Bu tecvidə həkamlarına əmərdir, əmərdir Ard sözünü qoy oxusun. Əcəd tələfüz et, etsə ki, val ardı, ardı, qarqala etsə, deməli nədir? Tüzün oxumur. Bəli, burada ra hərfi var və biz deyək ki, ra hərfi sukunlu olduğu alda iki formda oxunur, həm qal, həm də inca. Burada hansı havda oxunur? Qalın. Qal Nəyəsəsən? Ondan əvvəl fətihə gəl. Deməli, oxuduq qalın deyəndə, ra hərfini açıq və aşkar şəkildə deyirik. Vəl-arru Vəl-arru Arru Arru Mesələn tutakçı şey, Kiyamın suresində La uqsim bi-yəmul qiyamə la uqsim bin Allah-u Və cümiyəl <türməl> şəmsu Vəl-qanar Kanar Kanar Ra'nı görüneceği bildirəm Kanar Ra Eşli, kanar Neye göre? Çünki Ra'dan Evvel Harfin hərəkesi fəthə olarsa və ya damma olarsa, bu zaman ra həlfi açıq-aşkar şəkildə deyiləcək. Yaxşı, sual çıxa bilər ki, bəyəm açıq-aşkar şəklində olmayan yerlər də var. Çavab? Var. var. Misal? Özündən əvvəl kəsə gələrsə. Məsələn, ir-səl, ir-səl, ir- səl ir ir ir ira İncə bir şəkildə, ir- Deməyə olmazsa, irru, irru, irru, irrusel. Olmaz, seftir. İrsel, irrusel. Hayır, nə oldu? İrru. Bismillahirra. Yo, yo. Bu radı, ra özü nedir? Kalındır. Çünkü üzerində fethə var. Bismillahirra. <cinematic cți> <wellomicântil> ra, ra kalındır. Yani bu zaman, məsələm, azı bir misal. Vəl-lə əsr. vəl Çünki nədir? Rəd-ı, ondan sonra yine sükun, ondan sonra fəthə. Qalın. Okay, Qalın. Yaxşı, qadir sözündə bək qadir. İncə. Çünki biz dedik ki, kəsrə gələrsə və ya gələrsə uzatma ilə okunu inçə. Fikir bərin. İnnəlləhə alə kulli şeyin qadir. Qadir. <gülüyor> qadir. Fırrağını mənə təkcə. Qadîr. Amma desəm ki, Vəl-asır İnnel-insən lefî xusur. Nə no, iştəsiz? Amma qadîr. Ben iştəm. Ne yazsa sen? Çünki kəstək ərdinə gələl. Aydın <gülüyor> oğlu. Ha, şahır sözünə də qaldı. Ve dəmədiy, vəni و هذا سورة sonda dadı hərçə gəlir. Əksəriyyətin səf etdiyi yer məs bu sözdə əl-ərd. O xillər ki, لهما في السماوات و ما في الأرض. Ərd hərfinin qalqələdir. Dad hərfi qalqala olmayan bir hərfdir. Yəni əks olmayan bir hərfdir. Qutbujəl hərflər 5-dir. Hansaldır? Qaf, qaf, qaf, qaf. Ve cim, cim bir de dərdi. Ve okunuşu belədi. Lehu mə fissəməvəti və mə fəl-ərd. Tadı özümdə sıkıram. Siz eşitmişsiniz, ketiyə. Vəl-ərd. Ard. Dabd. <gülüyor> özümdə səkləm. Ve bu öyle bir şeydir ki, eclsem düzgün məxrəcə vırmasan və ya dili biləz boş bıraqsan, bu səhz çıxacaq. Val-ard, arddır. İstərsə məsə çıxacaq? Əgər o məxrəcədə tutub saxlamasan, val-ard sonra isə çəksən düzgün oxucaq. Amma, məsələn, dediyim kimi, belə oxusan ki, val-arddır, artıq qarqlı olacaq. Və bu da böyük bir səhvlərdən biridir. Olmaz şey burada nə etmək lazımdır, qarqlı Və son sözü də oxuyaq, oh, oh, gələn də seyni davam edəyərik. O, əsbəndir ki, <coughs> mən zəlləzi illə bi-ibnih bi sözü biz nə etdiyik? İxfa etdiyik. Və dedi ki, Men dəlləzi? mən zəlləzi mən zəlləzi İxfa sözünün lügəti mənası gizlətməkdir. Və dedi ki, əcər nun sakin və ya tənvinlər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 in kuntum safde və biz dedik ki, əgər nun səsini qızdətməy istəyirsənsə, dilin ucunu bax damağa toxundurmaq çıxır. Məsələn ən an düzdür an burundan belə səs çıxır. Amma dilin ucunu damağın elə bir ki, yaxınlığında, məsələn bu dilin ucudur, bu da damaqdır ta ki sən toxundurmusan, damağın ya ya yaxınlığa yaxın bir səviyyə elə bir ki, dili havada tutursan və səs də versən buruna Dələ tutsan artıq çıxacaq ki, mən zəllədi, mən nundu. Amma dili tokundursan çıxacaq, mən zəllədi, mən... Bize bu lazım deyil. Mən zəllədi. Ay, nə oldu? <gülüyor> Bəli? Qaf? Hani qaf? Ha ha ha, dursuz, Allah azərəsiz. Bizplus həves deyir ki, məlqaf biz deyir ki, bu işarədə nə lazımdır? Dayanmaq daha yaxşıdır. Dayanmaq daha yaxşıdır. Yəni mən biz ibtidai olduğu müsbət üçün sən bu işarəni görəndə həmişə dayan. Cimdən Deməli, bunun hökmü cimdən daha yüksəkdir. Hə, dayanmaqda. Dayanmaqda. Dayanmaqda deməli ən birinci gəlir sad dəm yasıl. Bu 1-ci. Keçmək də ola, Sonra gəlir jim, sonra gəlir qaf, sonra gəlir sonda mim. Mim sonuncudur. Dayan keçmək olmaz. Ha? O heç, o əlavədir. Yəni üstdə nöqtə, birində keçmək, birində dayanmaq. Ocaq biraz ikisindən bir də görsən, bunda kessən, bunda dayansan. Amma söylə, mətni yəni o sırayla yəni. Sonra ixtifa etdik. <coughs> sonra zə dedik. Nən zəlzi. Və fikirlə sözün əsli belədir mən zə, uzatma var, zə amma sonra vəslə gəlir biz o dəfə qayda dedik və bunu yenə sizə xatladım əgər uzatma hərflərdən sonra vəslə gələrsə bu zaman uzatma nə olar? Udanmaz, bu zaman uzanmaz, Udanmaz. kətiyyən aysıl, şəddənir bir də deyirəm əgər <gülüyor> sözün sonu uzatma olarsa məsələn burada şimin mən zə, zə, uzadır kərk, düzdür Sonra sənə gəldi vəslə. Vəslə olarsa bu zaman bu zaman uzatma baş verməz. Yaxşı, bəs səbəblə uzatma baş verməz. Çünki çətinliyə görə oxuya bilmədik ki, mənzəllədi. Düzdür? Demək, mənzəllədi. Çox çətindir. Həm uzadırsan, həm də ki birləşdirirsən, çox çətindir. Ona görə təcvid alimləri bu cür hasan üslublar qoylar, formlar qoylar ki sən bu yerləyə fikir beləyəndə uzatmırsan və, və oxuyursam uzatmasız mən dəlləzi uzatma olsa belə ay, nə oldu? həmçinin əlləzi uzatmadı iki ərikə yədi üzəniş və hərkə yoxdur və özündən əvvəl gənə hərfin hərkəsi kəsədir, bu zaman iki ərikə uzaddır sonra yəşfəu yəşfəu indəhu, iki dənə əksəriyyətin bacarmadığı bir tələfüz. İki dənə ayın deyəcəm. Mən zəlləzi yəşfəru'in <yashfāru> yəşfəru'in <yüzdür řlçaklın> yəşfəru'in İki dənə ayını eyni vaxta çıxartmaq. Bir dənə çətin. Bir dənə deyin, baxın, alınır. Yəşfəru'in yəşfəru'in Çox Düzdür. Ayn-ayın. Birində ayın, 12-də əlif olur. Düzdür. Amma nədir ikinə Nən zəllizə yəşfəu indəhu indəhu ixfadı nundu üzərində şərhə yoxdur və ixfaddirsən ixfanın uzatma miqdarı dedik ki 2-3 hərəkətdir 2 sonra indəhu a burada tezə bir qayda var deməli indəhuda, indəhu həm balaca vav var həm də vavun üzərində nə var dalğa var deməli bunun hökmü mebdul munfasın höşmündədidir Nən hümdədir? Ned bunun faslı. 4 6. -6, -6. Ay, 4, -4, -4, -4, -4, -4, -4, -4, -4 də oxumaq olar, cavab bəli. Məsələn belə. Bəli, "Man zəlləzî illə bi'iznih" 4 uzatdım. Və ən məşhur onda 4dur. He? var idi belə. Tələsməyəcəm, tələsmə gələcəm. Uzatma anadə elə mədqidir, belə bir təcviddə uzatma anadə yoxdur, yəni dəst var belə bir, hənin hökumları, hə yoxdur, hə hərfi, onun, onun hökumları var və bu qayda orada var ki, hə əcəbdanma olarsa, ondan, əvvəl, ondan sonra gələn hərfin hərkəsi ə, hərkəli olarsa, belə bir qayda var, yəni, ehtiyac yoxdur bu qaydan yazmağa. Ümumən hə hərfi əksər vaxtlar uzadılır, ya i ilə uzadılır və ya u ilə, ya olacaq hu və ya olacaq hi. Və bur, bu, burada, deməli, hüküm Meddül-Munfasın hükmüdür. Çünki həm uzatmadır kərkə, həm də dalğadı Yaxşı, nəyə görə Meddül-Munfasın hükmündədir? Bax, ondan sonra nəyə gəlir? Elif. Elif ayrı-ayrı kəlimələrdədir. Deməli, Meddül-Munfasın hükmü ona, <gülüyor> ona görə oldu. <gülüyor> İllə bi- İllə bi-iznih Z hərfində əksəətin xata etdiyib. O xilal İllə bi-iznih fışirin şey illə bi izni nə tutduz buradan illə bi izni zani qalqala etdi və zani qalqala etmə burada olmaz və oxuyursan ki illə bi izni fışirin şey bi iz və məxrəcdən dilini çəkmirsən illə bi izni əgər çəksəm olacağı belə illə bi O lazım o, lazımdır. Fə ya, Və iz axadnə, Və iz axadnə, oxuylar, Və iz Və -iz, iz, Nəyə görə? Çünki dili çəkdikdə, dili oradan, məxrəcdən, iki dəvə zəhət çıxır. Nə olur ki, <gülüyor> Və iz Və -iz, iz, Olmaz. Və iz axadnə, Və iz axadnə, Və iz neyə sözündə dayanacaq, inşallah, qıtaracaq edəmələrəsimizi, və bi iv və yazıca saxlayın həni uzadan əlavə işarələrdən də biri belə bir işarədir nədir olar ola böyük e, küsik işarəsi e, oldu riyazı e, cəhzətdə bax e, bu işarədir həni uzadır iki əlikə iki əlikə, bəli kəs, kəs ol. deməli onu uzadır nə? babaca vav əni uzadır babaca belə bir xət Və iyni uzadır nə? Bu işarə. Quran kələmdə əlavə uzatmaların yəni, işarəsi budur. Təzifə görə qoya bilər, qardaş. Onda üzərində mədnən olsam, yenə də meddülmün fasımış mıdır? O da dörddür. Əgər sual veric, qardaş, bunda üzərində dalğa olsa, nə olur? Biz deyək ki, onun üzərində dalga olsa, meddülmün fasılı olur. Amma özü gəlsə, adi bir halda, ikərkən. Necə burada? Lə <lâ> təxuduhu ikərkə Məsələ, ləhu ikərkə Ləhu ikərkə Bi iznih Bi iznihi ikərkə hə, o gələcək, gələn dəsək gələcək gələcə, Və sonda hə hərfində dayanırıq Deyirik ki, illə bi iznih Və inşallah, inanıram ki, bugün əsrdə Yəni, bu davam və qutararaq, inşallah و سبحانك اللهم وبحمدك و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك هذا وما كان من خطا او سهو او نسيان فامني ومن الله وما كان والله رسول من بريء